vám krásny a ničím nerušený pondelkový večer. Moje meno je Rastislav Ruman a budem vás prevádzať dnešnou reláciou ako ďalej na Slobodnom vysielači. Myslím, že už môžeme bez ilúzií povedať, dôvera je preč. Nádej, že politická moc dokáže sama seba opraviť a zmeniť svoje činy v prospech jej voličov, je už dávno mŕtvá. Tento systém, ktorý sa nazýva zastupiteľská demokracia,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 a tak stále dookola. Ako dlho to ešte budeme trpieť? Ako dlho budeme čakať, že ďalšie voľby prinesú iný výsledok? Len blázon môže veriť, že rovnaký postup raz zázračne prinesie iný koniec. Stačilo. Prestaňme byť divákmi vo vlastnej krajine a staňme sa exekútormi činov sebestredných politikov. Zobuďme sa. Spojme sa a naštartujme zmenu, ktorá vráti do, moc do rúk nám, ľuďom. Poznaj minulosť a pouč sa z nej. Nie na darmo je potrebné túto vetu opakovať stále dookola. Jedine znalosťou dejov minulých pochopíme našu cestu a konečne nesopakujeme chyby, ktoré nás prevádzajú naprieč celou našou históriou. Preto ak chceme vedieť, ako ďalej Potrebujeme ľudí informovať a vzdelávať, aké deje prebehli nielen na našej planete, ale hlavne na našom a okolo nášho terajšieho územia. Dnes, tak ako pred mesiacom, pardon, pred dvoma týždňami, pokračujeme v odhaľovaní prekvapujúcich a pre niekoho aj neuveriteľných zákutí dejín nášho európskeho a azijského kontinentu. Každopádne, ako vždy hovorím, ak chceme vedieť, ako ďalej, musíme nahliadať aj do našej minulosti. A dnes preto, tak ako v predchádzajúcich, predchádzajúcich desiatých častiach, pravdivých dejín Slovanov sa vydáme na cestu do našej dávnej minulosti. No nie tej, ktorú poznáme z učebníc. Pozrieme sa na alternatívny, no pravdivý pohľad na dejiny našich predkov. Mojím hosťom je človek, ktorý sa tejto téme venuje s hlbokým rešpektom, zanietením a roky hľada súvislosti, ktoré boli zámerne prehľadané či vybazávané. Privítajte so mnou Oskara Cvengroša, autora rozsiahlej publikácie Pravde vedie Slovenov a slovanov. Oskar, vitaj. Prajem, dobrý večer všetkým poslucháčom, aj teba Ďakujem veľmi pekne. Dnes tak tiež môžete bolať na telefónne číslo do štúdia Slobodného vysielača na telefónne číslo plus 421-48381-01 alebo písať na e-mail studiozavináč slobodnivysielac.sk Takže, Oskar. Minule sme skončili pred sarmatmi. Rozberali sme si rôzne kamenné útvary, rôzne perolové Pérové príľby a podobne. Ale ja ešte predtým, ako budeme pokračovať, s ďalšou kapitolou sa ťa chcem spýtať, respektíve chcel by som zopakovať pre našich poslucháčov, kde by sa dnes momentálne dala ešte tvoja kniha zohnať a kúpiť samozrejme. No, uh, robili sme dotlač, takže Malo by sa dať do, uh, teda, uh, v, kni v knihkupectvách by sa mala dať kúpiť, ale nevšetko. Bojkoj... Uh, v Pantareji, a V Pantareji, myslím, že tam nie. <laughs> Toto bojkotujú. Ale uh, určite je možné teda si knihu objednať u mňa na webovej stránke, venované uh, s názvom teda Tajné dejiny. Uh, www.tajnedejny.sgo.sk alebo keď si to... Uh, Zaujemca a dá na Google tajné dejiny, tak nájdem mu túto webovú stránku moju, kde je tam hneď prvá, prvá položka vlastne je táto kniha. Potom a, majú to aj v pesa, napríklad v Poprade, Bioderico. On aj realizuje nejaké prednášky pre ľudí, ktorí hľadajú pravdu Takže aj tam je to možné, možné teda kúpiť. A plus ešte ďalšie teda kamenné obchody a nadšencov a, a, histórie a vlastne pravdivých dejín vo všeobecnosti. A myslím, že aj vo vydavateľstve Tordén sa dá kúpiť. Čiže, čiže je pomerne široká paleta a, spôsobov, ako, ako sa teda dostať ku knihe. Čiže keď si poslucháči napíšu do Google názov tejto knihy, Pravdivé dejiny slovenov a slovanov. Google by im mám vyhľadať predajné miesta. Dobre som tomu. A, áno. A kto by tak, to zrozumieť? Ja teda... mňa, mňa ako autora podporiť, tak pôjde na tajné dejiny a ja k tomuto ešte pridám nejaký ten podpis. Prípadne, ak bude chcieť venovanie, tak aj venovanie môžem priložiť. Súper. Súper. Takže zodpovedali sme dosť časté otázky to konkrétne poslucháčov a my môžeme pokračovať v ďalších kapitolách. Nech sa ti páči. Tak, ideme na veľmi zaujímavú tému. Sarmati, slovanskí bojovníci e, Dráka. Ja len na zúvodok, úvod toho, tohoto, e, tejto časti e, poviem a, takúto vec, že Sarmati zhruba do polovice do konca 18. storočia boli známi historicky známy ako Slovania, takisto aj Skýti. Potom sa čo si udialo a odtedy sme len, naše dejne začínajú len tým 5. 6. storočím. Čiže nastal nejaký historický alebo prevrat v učebniciach, môžeme nazvať na dnesenie, v, v, v tom informačnom nejakom tom poli Európskou nastal nejaký obrat a už to neplatilo. Tak poďme sa teda pozrieť a poďme podhrnúť uh, in, to staré informačné pole, pretože tých informácií o prepojení s Sarmatou a Slovanov, tých informácií je strašne veľa. <coughs> Pardon. Tak poďme na Chcem sa spýtať, ešte, ešte kým začneme. Hovoril si o tom, že niečo sa v tom 5. storočí udialo. Nie niekde... 18. Zapísaná, oh, pardon, eh, nie je niekde zapísaná, eh, zapísaná táto udalosť nejakým zvláštnym spôsobom, čo by sa dalo vydedukovať, že práve to bolo tým iniciátorom eh, zmeny celej paradigmy A, toho slova. Minimálne, minimálne vieme, že nastal nejaký, nastal nejaký by sa povedal, mocenský eh, zlom, aj medzi 17. až 18. storočí. Vieme, že tam bola nejaká 30-ročná vojna Habsburg proti Habsburgorské postupy. Vlastne. Uh, teda, uh, cel, celé množstvo udalostí, ktoré naznačujú, že dosložošť vlastne, od toho začiatku 17. storočia do uh, konca tohoto 18. storočia došlo teda k zmene Vyzerá to tak zmene vôbec a, aj mocenských, mocenských nejakých a, síl a to a, zmena dejín vlastne išla ruka v ruke s týmto. Hej. My sme mm -hmm. sa ocitli v poli porazených. Ke to tak môžeme povedať. A preto vlastne nám aj vymenili dejiny a dali nám tie dejiny, ktoré, ktoré vlastne máme. Áno, v tomto smysle už spojím, že si konšpirátor. Preto, preto ja vlastne pracujem uh -huh. uh, v tejto oblasti, lebo mňa osobne to zaujíma, že uh, ako to asi mohlo byť, lebo už určitú presnú pravdu jasne, že dneska nie je možné zistiť, ale snažiť sa žiť pravdu, ako tá oficiálna historiografia momentálne je a uh, na určitých, podľa určitých informácií už jednoznačne vieme, že je to uh, všetko zlé, ne? to, čo sa učí v školách. Poďme. Tak, poďme na to. Plinius, á, je to autor, ktorý písal po v prvom storočí nášho letopočtu, odvádza pôvod Sarmatov od perských médov. Tento záznam bol historikmi použitý ako argument na tvrdenie, že Sarmati boli perské národy. Ináč odbočím. Hej, to je úplne jak klíše. Všetko, čo je sarmatské, je perské. Všade, kde sa s tým strečíš, to boli peržania. Do tých peržanov muselo byť tu toľko, že je neuveriteľné, že po nich nemáme nič. Hej, všetko bolo perské. Hej. Tak, poďme ďalej. Naproti tomu Gaius Julius Solinus, a, tretie storočie, tvrdí opak, to je pôvod medov, odvodzuje od sarmatov. Genetika priniesla poznatok, že peržania, teda aj médi, pochádzajú z ruských rovin To znamená, že pravdí bude zrejme solinusov záznam Konec koncov v tomto duchu nás informuje aj Amianus a Markelinus v 4. storočie Keď píše, že peržania sú pôvodom skýti. A my sme teda hovorili, že skýti menej je to iné meno Slovanov v dávnych dobách Samotné meno média bolo označenie územia, kde sa ťažila a starovekú meď. Staroveké meno média je pozoruhodne identické s modernou slovenčinou v základnom tvare meď, čo taktiež mnohé naznačuje. A je tu zaujímavá poznámka počiarov, tak si dovolím prečítať k tomuto. Pohorie za gros, ktoré by sa mohli čítať poho pohodlne teda ako za górie alebo záhorie. a Dej Hossein tvorili centrálnu časť starovekej médie, ktorá bola hlavným dodávateľom medí a cínu pre celú oblasť Blízkeho východu. Takže je celkom prirodzené, že meď, cínový bronz ako hlavný artikel dal i pomenovanie krajine odkiaľ vzlastníkov pochádzal. Teda média od slova meď. Je zrejme, že slovo meď nie je grécké ani latinské, ale zjavne slovanské. Vôbec nepripomína grécké chalkos ani latinské kuprum. Anglické koper je veľmi blízke latinskému kuprum a obe slovanskému slovu kopať. si v staroveku, keď boli rudy bližšie k povrchu a ťažba nebola tak intenzívna, sa rudy neťažili ani nedolovali a v bani, ale kutali alebo kopali. Poďme teda naspäť na text. V období ešte pred inváziou Áriov z ruských rovín do Perzie, asi 2500 pred našim letopočtom, silná voľná príslušníkov rodu R1A Z645-Z280 pod tlakom Erbínov opustila nevyhojúce životné podmienky v oblasti dnešného stredného Nemecka. Významná časť národa sa presunula na ruské roviny, Najzápadnejšia časť týchto rodov sa usadila na území dnešnej západnej Ukrajiny. Herodot tieto slovanské rody zaznamenal pod menom budýni, alebo nazýval ich aj geloni. V sanskrite príbuzné bada značí bojovník, vojak, čo nie je náhodné. V oblasti západnej Ukrajiny, historické haličia východného Uhorska sa stretli tri slovanské rodové linie z ktorých dve mali v úvodzovkách nepríjemné skúsenosti s Erbínmi. Značná časť Slovanov sa pod tlakom týchto okolností radikalizuje, radikalizuje svoj životný štýl, nadobúda životný štýl bojový rás a vojenskú organizáciu denného života. Tento životný štýl sa vo svojej najextrémnejšej podobe prijavil po obsadení Peloponezu Slovanským vojenským zborom, ktorý je z známy ako na miesto z, si dajme, s, Sparta. Pozostatky tradície vojensko spôsobu života pretrvali do súčasnosti u kozákov. Príslušníci rodu R1A Z645 Z280 z východu ovplyvnili vývoj vo vnútrokarpatskom priestore, najmä otománsku a gauckú kultúru. Ja tu trošku odbočím, boli to tie známe mohylové kultúry, ktoré sem prišli z východu a zo severu, vlastne do toho vnútrokarpatského priestoru, tak to vlastne bol ten, ten vplyv a tých našich blízkych príbuzných, ktorí vlastne splínuli a keď trošku odbočím, tak vlastne R1A, Z645, Z280, s týmto disponuje zhruba 50 Slovákov, ktorí majú R1A. Poďme ďalej. Presadzuje sa slnečný kult s bárkou ťahanou dvoma vtákmi, kde sa popri dominantných labúťovitých vtákoch husy objavujú aj dvojica sokolovitých vtákov ako dvojica drakov alebo, alebo dvojica drakov plazov. Obrázok 45. Slnečný kult Boga sa stal zdrojom pomenovania tejto militantne organizovanej spoločnosti, ktorá mala vplyv na vývoj strednej a mladšej dobe bronzovej vo vnútrokarpatskom priestore a následne sa jej príslušníci podialili na inváznych výpravách na juh Európy, do Severnej Afriky a do Malej Ázie, ako aj smerom do Západnej Európy, na juh Francúzska a na Iberský poloostrov. Medzi starovekými autormi prevláda názor, že Sarmati majú skický pôvod – Antickí autory tzv. dračích žiarivých bojovníkov ich nazývajú Sauromati, neskôr Sarmati, ale aj draci, respektíve tráci či turci. Sarmacká kavaléria potisanov používala v bojoch symbol dráka. Na Trajanovom stope v Ríme je na niekoľkých cenách stvárnený takýto drák v rukách vojakov kniežaťa Desivala. latinsky decebalus. Draco je tu zobrazený uh, s vlčími čelustiami, s niekoľkými kovovými jazykmi a sarmatský drak Draco sa niekedy v 2. storočí objavuje v rímskej kavalérie, kde si tento symbol priniesli sarmáti služiaci v rímskom vojsku. A tu by som chcel zdôrazniť jednu vec. Sauro Mati. Sauro, možno, že to bude aj ďalej, je v polatinsky aj po grécky znači drak. Sauro Mati teda majú v názve dračí bojovníci. Sauro Mat. Hej. To mat má viacero možných významov, od to závisí, či budeme brať, či to, budeme brať ako grécke slovo, alebo či to budeme brať ako naše slovo. A v tejto súvislosti treba povedať, že máme exaktný teda dôkaz, že sa jednalo od týchto dračích, bojovníkov, že to Sauromati je vhodné vysvetľovať etymologicky ako drak, pretože oni, tí Sarmati, naozaj nosili draka na tejto žrdi. Hej, čiže máme exaktný dôkaz, to prepojenie s týmto drákom vlastne vo fyzickej uh, podobe. Poďme sa pozrieť na toho draka. Drako bola hlava vyrobená z bronzu s otvorenými ústami, ku ktorej bol na chrbte pripevnený dlhý látkový chvost. Tento chvost v úvozovkách bol šitý vo forme kužeľa, pričom úzká čas smerovala dozadu. Odbočím niečo podobné vidíme aj na letiskách, kde sa, uh, sa smetuje. Áno, smer vetra. A Áno, počas pohybu jazdca, ktorý niesol drako na tyči, sa vzduch dostal do úst hlavy a vyšiel von cez látkový chvost. Taký, tento kužel, nafúkol ho a spôsobil, že sa trepotal vo vetre. Existujú dôkazy, že drako mohol vydávať rôzne zvuky. pískanie, zavíjanie, syčanie. Drako bol inšpiráciou, z ktorej postupne vznikali z zjednodušené verzie, rôzne vlajočky a vlajky armát, ktoré v podstate pretrvali dodnes. Čiže možno, môžeme teda uh, povedať, že zástavy vlajky symboly, ktoré dnes majú krajiny, uh, pramenia niekde, niekde práve v tomto sarmackom, teda našom dráko. Herodot zaznamenal, že sarmati rozprávali s kýtským jazykom. Hráči bojovníci pôvodne ako zoskupenie troch slovanských rodov R1 AZ 645 sa z oblasti Európskej Sarmatie na konci doby bronzovej spolu so skytmi len rod R1 AZ 645 Z93 pustili smerom na východ a v priebehu storočí osídlili rozsiahle oblasti Ázie. Oblasti medzi riekou Volga a Don i v období 3. a 4. storočí pred našim letopoštom pod menom Sarmati objavujú starovekí historici. Tri rody R1AZ645 a Z645 vďaka svojim výbojom postupne asimilovali cudzie etníka, najskôr ženského pohľavia, neskôr zhruba 2. storočia nášho letopočtu dochádzalo aj k priberaniu mužských jedincov do vojenského spoločenstva. To druhé storočie je to konkrétne Tacitus, ktorý to spo, spomína v svojej germánii a hovorí to rozpráva v súvislosti s venedmi, peucínmi a um, fenmi. Tieto kmene spomína, že sú to uh, pôvodne germánske kmene, ale že uh, viac menej sa skôr, uh, skôr správajú teda ako sarmati. Postupom času uh, medzi Sarmatmi dochádzalo k znižovaniu percentuálneho podielu r v populácii. Typickým príkladom sú dnešní jadranskí Srby. Uh, odpäť odbočím, viacerí uh, uh, autory, uh, napríklad uh, Tadeusz Sulimierski, je to polský známy, uh, známy historik. Uh, rádi medzi Sarmatské kmene aj kmene Srbov. On na základe samozrejme určitých konkrétnych historických záznamov. Poďme ďalej na text. U ktorých je prítomnosť R1A na úrovni 18% a v populácii je mierne vyššie percento azijských génov haploskupin N a Q v porovnaní s okolitými krajinami. Vyššie samozrejme ako u Maďarov, ktorí sú údajne tí hlavní úgrofini a hlavní tí azijskí prišalci. Paradoxne tí Maďari majú najnižšie z okolitých krajín tieto, tieto gény N a aj tie azijské tu ťa stopnem počúvaj e, prejdem teraz e, takým záhadným spôsobom na prítomnosť a e, vieš čo sa teraz deje e, v Maďarsku idú voľby okay. a e, ty čo majú ten celý e, obavujú a podobne je možné, že títo ľudia by túto minulosť akceptovali, alebo vôbec? Alebo oni majú svoju napísanú? No, to bolo oni, oni, majú, oni majú napísanú svoju, ako ja mám informácie z Maďarska, že oni napríklad určia v školách, že Slováci vznikli niekedy v 16. storočí, ako sme utečencov tých husitov, čo boli tí bratríkovci na Slovensku, a pomiešaní s Valachmi a, a Rusinmi. Hej? A že toto sú Slováci. No aj. a oni by vôbec neakceptovali ten výklad tých haploskupín a toho všetkého, čo ty tu prednášaš? No a, s tou z tou genetikou prišiel Luigi Sforza 30-40-50 rokov dozadu, už aj nepamätám presne. Bolo to už, tá informácia je pomerne stará. A on prišiel s tým teda, že uh, Maďari sú unikátne etnikum, unikátny národ, pretože jazyk majú síce nejaký iný, ale gény majú uh, európske a prevažne slovanské. Počul som, nemám to, neviem to dokladovať, že Maďari sa napálili. a <coughs> Urobili si vlastný výskum a vyšlem, že ešte sú viac slovanskí, ako povedal, Sforza, hej? ale to je tak ako na pikošku, ako nemám to pozvedé, ne, ne, ne, neviem to teda potvrdiť, že, že, že uh, kto to konkrétne robil. A následne na to maďarský autor Paul Lendvaj nejakým spôsobom tra, tento trapas chcel zachrániť, tak napísal knihu výťastva a, a, víťaz, a, a Prehry a v tejto knihe uvádza, uvádza informáciu, že jediným a vlastne nástrojom, ako speľovacím nástrojom Maďarov bol vlastne ich jazyk. Hej? Či vlastne odbáča, uteka od tých genov a sa upremuje teda len na ten jazyk. No a my vieme, ako ten jazyk sa šíril na území Uhorská, bolo to násilná Maďarizácia. Hej? Takže ako tam ako ku koncu knihy tieto veci rozpitvávame a tam je to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavo zdokladované, bohato z rozličných zdrojov a Prevažne teda francúzských, britských, a nemeckých, rakúskych, aj maďarských. Ne? Prevažne tieto zdroje. V minimálnej miere sú tam nejaké české zdroje a ruské. <kým> čiže čiže... O týchto zdrojoch nemožno pochybovať, alebo teda, keď sú to z týchto krajín, nie sú to naše zdroje, takže nemohol si niekto u nás prihrievať polievočku a tam, tam akože výsledok je brutálne nesporný, hej, ako v neprospech maďarskej ideológie. Hej. To sú v podstate naši ľudia, ktorí sa naučili iný jazyk. Asi tak by som to mohol povedať. No a vrátim sa k tomu, čo si hovoril, ako vždycky to trenice medzi Čechmi a Slovákmi sa využívalo na politické body. Aj strašenie, Hej. aj keď medzi treba či, povedať ja medzi, medzi, maďa, pardon, medzi Maďarmi a Slovákmi som povedal niečo mm -hmm. iné že Maďarmi a Slovákmi vlastne sa využíva práve takáto, takéto, takéto trenice aj keď treba povedať že uh, naše inštitúcie sú, sú um, posiate a a ľuďmi, ktorí pretlačajú tú, tú maďarskú ideológiu a máme ich aj, aj v matici slovenskej dosť. Aj? Takže aj v Slovenskej akadémie vied. Na univerzitách v Prešove, tu napríklad na univerzite je to pán uh, Koňa, ktorý napísal nejakú knihu o vierských dejinách. Aj? Čiže vlastne oni, oni sú, to, by som povedal, Ty si sa pýtal, že ako by Maďari sa k tomu postavili, ako by sa títo ľudia u nás k tomu postavili. Ne? A budem citovať pána Hrnka, ktorý povedal jednu správnu vec v súvislosti, na hlavných správach som čítal o hľadom tohoto, povedal veľmi správnu vec, že oni označujú felvídek ako že Horné Uhorsko, ako, ale treba vedieť, že Horné Uhorsko do polovice 18. storočia, zase sme pri týchto číslach storočí, Nej? Horné Uhorsko bolo Východné Uhorsko to znamená, bolo to celé Potisia a Sedmohradsko toto bolo Horné Uhorsko a tým, že to presmerovali Horné Uhorsko len na Slovensko, tak vlastne vymazali Slovákov vo Východnom Uhorsku chápeš tú pointu? chápem, chápem. chápeš čiže Nej? nám pomôže a... vychovať len nových historikov celú generáciu nových historikov. Molto historikov, <tým> skôr, by, skôr by tu pomohlo, že by ľudia sa viac začali zaujímať o svoje dejiny, pretože to, ako sa my dneska páme, je výsledok určitých politických procesov a, a výsledok nárokov určitých skupín ľudí na určité, by som povedal, vymoženosti. Hej? A výsledkom je potom nerovnovážny stav a výsledkom sú rôzne vojny, trenice a tak ďalej. To, čo sa rozputalo na Ukrajine, je napríklad typický príklad neznalosti dejín. Keby ľudia na Ukrajine poznali skutočné dejiny, v živote by k tomu nedošlo. Hej? A toto isté sa niekto snaží rozduchávať aj tuto, Hej, ale ja verím, že jak Slováci, aj Maďari prevažne majú zdravý rozum aj nenaskočia na to. My musíme odkliať najprv naše dejiny pre našich ľudí. Hej. Lebo často ľudia sa vám pýtajú, teda, že ako, ako sa z toho dostať, že by trebalo Maďarom vysvetliť. Netreba Maďar vysvetľovať. Oni nech si žijú vo svojom. My hlavne potrebujeme našim ľuďom vysvetliť, ako to bolo. Musíme zaujať správny postoj našim dejinám. A potom... Čo znamená môžeme, No Tak jednoducho otvorme to ako tému. Nej? Ale keď napríklad, ja viem, Miro Demko otváral tému Franz List, že bol Slovák, že to bol Ferko, ako ho, uh, ako ho priatelia a blízky uh, príbuzní nazývali, že bol Slovák jak hej, v dnešnom ponímaní, ale on si hovoril Úhor a Sklavonec, nej? A túto tému všetci hrabú pod koberček, od Slovenskej akadémie vied, všetky inštitúcie, vlastne všetko, každý sa tvári, že nevidí, nepočuje. V Maďarsku mm -hmm. nedávno pomenovali letisko, <laughs> Ferenca Lista, hej. A, a pritom za jeho života bol Franz Liss prenasledovaný. On keď prišiel do Bratislavy, hej, Normálne sa nemohol s ľuďmi sretávať. Ľudia nosili tie staré, staré tie, to presne teraz ja povedať, takéto také oblečenie, ten zvršok. Starý ten uhorský, čo symbolizovalo to prepojenie to so a Slovákov a Uhorskov a tak ďalej. No a normálne tých ľudí zatvárali hej, akože, z toho, že to nosili. Abo zakazovali sa stretnúť s kýmkoľvek. Hej. Proste, on miloval Bratislavu, chcel sa vrátiť do svojej milovanej Bratislavy, ale bol stále on, on, jeho sa snažili držať stále v zahraničí. Hej? A keď prišiel tu len na chvíľu a odchod preč. Hej? Proste taký prístup k nemu mali, no a teraz si ho prisvojili. Hej? To sú tie také paradoxy. A my keď mm -hmm. tieto veci nevyriešime, hej, my sa hlasíme k Štúrovi, áno, velikán, lenže Franz List, bol minimálne, a to hovorím o politickej sfére, nie o oblasti údobnej. Minimálne na úrovni štúra. On takisto pracoval. Len to nemáme my v našej krvi. Významnú pracu v tom robí Miro Demku. Ja verím, že pri nové a nové veci, lebo <kým> strašne veľa e, týchto vecí sú vo francúzských archívoch, vo švajčiarských, a, a tam o ňom majú úplne iné informácie, ako my. Hej? To je paradox. Náš človek, a my o ňom nevieme skoro nič. A keď opýtaš Franz Liszt bežného človeka, tak on ti povie, že to bol Maďar alebo Rakúša. A pritom samotný Rakúšania a to bolo, neviem, koľko, 10-15 rokov dozadu, alebo strieľam nejaké také obdobie, tak sa sami na základe vlastného výskumu prehlasuje, že áno, Franz Liszt bol Slovak. Mm. Takže preto má význam toto, čo robíme, preto má význam toto čítanie, už nechto počuje ktokoľvek, a je to tam, je to, je to nahrané a cieľom je teda, aby ľudia premyšľali, ne? kto sme, odkiaľ sme a prečo sme v takej otroskej pozícii, čo týka kultúry a dejín, ako sme. A nie je to, náhoda, zhľadiť tu nejaká žaba na pramení v úvodzovkách, ktorá jednoducho to filtruje. A my to prekonáme len vtedy, ak my ľudia sa o to budeme zaujímať ak budeme o tom rozprávať, diskutovať, otvárať témy a prostie rozvíriť to. Ináč, ináč sa to nezmení. Tá? Ešte tú žabu pramene treba odstrániť. <laughs> ju uvaríme. Tak, ak nás varili, tak my ju pomaly uvaríme. pomaličky. Áno. <laughs> iné riešenie nie, ak ja chceme ísť nejakou uh, slušnou formou aj nie nejakým agresívnym spôsobom ako niektoré okay. individuá v našej krajine aj v Maďarskom aj. Žá bestiedenka nie sú až také zlé, čo som počul Dobre, dobre, pokračuj ďalej Dobre Sarmackí uh, dračí bojovníci pardon Sarmackí drači bojovníci Slnka Boga, odetí v bronzovo-zlatej zbroji, jazdiaci na koňoch v slnečnom svetle doslova žiarili všade, kde sa objavili. Tri rody R1A AZ 645 pochádzali z prastarého slávneho rodu Deva devi čo vo vedických textoch, ako už bolo spomenuté, znamená jasný, žiarivý, nebeská bytosť, božská bytosť, čokoľvek vynikajúceho. Slovenské slovo žiara ako synonymom slnka či slnka boga božskej bytosti pretavené aj do pohrebných rýtov žiarové hroby kreácia, sa stalo vyjadrením ich dračej totožnosti. Životný priestov žiarov alebo bez ž, áriov Hej. Vidíme to krásne prepovenie na tých áriov, ktoré osídlili vlastne tú Indiu, Irán a Pardon, a mi zachádza hlas. A boli karpatské vrchy, ktorých južnú čas Amianus Marcellinus a ešte v 4. storočí na nazýva Montes Cerorum, teda žerovské alebo žiarovské vrchy, ktoré sú, ako bude nižšie uvedené, oprávnene nazývané aj ako srbské hory. Zemepísný názov Žiar je dodnes prítomný vo viacerých lokalitách aj na Slovensku. Najrozľahlejším je pohorie Žiar, ktoré je geomorfologickým celkom v Fatransko-Tatranskej oblasti v Severných Karpatoch. Trochu južnejšie v Šťavnických vrchoch sa týči vrch Veľký Žiar. Spolu s ďalšími vrchmi Šťavnického pohoria ide o pozostatok dávnovekého 4 km vysokého Šťavnického vulkánu. V latinskej abecede sa pôvodne znak Z nenachádzal, pribudoval v neskôršom období. Na zápis fonetického Z sa dávnejšie používalo písmeno S ako žerorum alebo serorum. A latinský tvar sero alebo žero je identický so slovenským slovom žiara, žero, žeravi, žiarivi. Starobilosť rodov žiarov zaznamenal bavorský geograf v 9. storočí. Ich meno uvádza v tvare doslova zerivani, čo je čiste identické so slovom žerivani. Pričom doslova píše, že žerivani to je iba kráľovstvo, z ktorého vznikli všetky národy. Slovanov a ako oni tvrdia spomezi všetkých Slovanov majú najznešenejší pôvod. Žerivan v mierne deformovanej podobe pretrvalo v slovenskom jazyku dodnes v podobe slova šarvanec, používané pre označenie chlapca vo veku dospievania, slnečné dieťa. Slovanský kmeň žiarov, poľský žiarovianie, je spomínaný v stredoveku v 10. storočí, v oblasti Žiarskej pahorkatiny, v mesta, v okolí mesta Žarov, polsky Žary, latinský Sara, nemecký Sorau, bol súčasťou lúžicko-srbských kmeňov, žijúcich v oblasti dnešného hlubuského vojvodstva, dnešné Polsko. Je tu pekný obrázok kde je doslova fotografia tohoto bavorského geografa, uh, teda originál, kde pekne môže čitatel vidieť, že naozaj je tam to slovo zveurúaní napísané, uvedené. Žiara vyjadruje intenzívne svetelné vlnenie a slovo poznáme aj v svojitosti s pojmom svetožiara a rovnako aj ako intenzívny zdroj tepla. Slovenské slovo žiara prenosom do latinčiny zaujalo dve pojmové pozície. Tvar bezpečatočného ž sa ako pojem aura stal základom pre zlato, aurum a polárnu žiaru aurora. S počatočným ž, ale latinizovaným zápisom S sa v tvare saura používa pre označenie jaštera dráka. Slovo bolo prevzaté prostredníctvom gréčtiny z saura v rovnakom význame jašter. Uctievači slnka Zlatý, úvodzovka, národ zvaný žerivani, z ktorého vzýšli Slovania, boli latiníkmi nazývaní zlatý, teda auari, alebo my to znám, poznáme aj ako avari. Tuto krásne vidie to prepojenie na základe tohoto jazyka. A... Poďme teda ďalej. Grécké saura pochádza pravdepodobne zo slovenského slova označujúceho svetovú stranu, sever. Naši predkovia odstievači svetla a slnka pomenovali strany, svet, pardon, svetové strany vzhľadom na nebeské javy. Východ slnko vychádza, západ slnko zapadá a sever, kde sa na oblohe zobrazuje polárna žiara, aura, saura, savra, sever. Žiara v mierne obmedzenej podobe sa vyskytuje aj v slove zora, čo značí osvetlenie horizontu pred východom slnka alebo po jeho západe. V slovenské zora v tvare zúria označuje slnko a zúra je hrdina, statočný odvážny muž, bojovník za spravodlivosť. Možno zhrnúť, že žerivani alebo zerivani, boli mohutného zrastu obry a bary. Žiarani, zlatí, saury, draci a zároveň aj severania. Všetko sedí, jak sa hovorí, na chlop. A ja k tomu dodám ďalšiu vec, čo som objavil až uh, potom, teda, ako uh, bola napísaná a vydaná už táto kniha. Uh, dotyčný pán sa volá Giovanni de Marignoli a jeho kronika Bojemorum uh, zo 14. storočia. A on nám uvádza veľmi zaujímavú informáciu o pôvode uh, sklávou alebo slávou. Pozor, uh, uh, tu v tejto rovine je to možné vnímať aj ako Slovania, ale aj ako Slováci, lebo hovorí o našom priestore a v súvislosti práve s týmto kultom Slnka. Doslova hovorí, že... Uh, sklavy pochádzajú teda od Helisa, a, ktorý bol vnukom Jafeta. A potom píše a, títo sklavy, títo slávy, teda ktorí sa aj nazývajú skomaleným slovom sklavy, my ešte tuto, tieto dve výrazy budeme rozoberať na inom mieste, takže nebudem to tu rozvádzať neskôr v ďalších čítaniach. Ale čo k tomu ďalej dodáva, ktorí sa nazývajú síce slávy a sklávy, ale ešte sa nazývajú aj ako slnečný, žiarivý alebo slávnejší. Čiže majú ako keby dve mená, slávy a žiarivý, slnečný. Nej? V latinčine sa tam doslova používa výraz v tejto súvislosti, teda ako doslova, že solares vel luminosi. Opäť je to krásne doplnenie toho, čo sme si teda doposiaľ čítali a vidíme teda, že tí žiarani, žerivani, ten kult slnka tu bol a pretrvával v podobe týchto sauromatov v podstate takmer až, teda nie, v takmer, až do teda tej húnskej, takzvanej húnskej nadvlády, ktorá nebola nič iné, teda ako celá to húnske spoločenstvo ako spoločenstvo armát slovanských držav alebo spoločenstvo slovanských držav, ktoré viac menej reagovali na agresivitu opäť od, od, od, od strany Rímanov. Poďme ďalej na text. Selnešný kult Boga, už bolo spomínané, pochádza pravdepodobne z oblasti severovýchodného Uhorska, ktorého súčasťuje dodnes region menom Šariš, pôvodne Žariš, latinský sau, sarus. respektíve Sarus. Je tam rozdiel v tom, že to prvé bolo z A z roku 2245. Meno Sarus sa objavuje v šestom storočí na Kaukáze v podobe mena Alanského, teda Sarmackého kráľa Sarusa. V roku 1617 sa centrálne sídlo hrad Šariš popisuje v tvare Zaros. Čiže vidíme, aj tu máme krásne etymologické porovnanie s predtým, čo som teda hovoril, ten zápis z S a vlastne naša, uh, fonetická, k tomuto, uh, k tomuto, teda naša fonetická interpretácia, teda žariš a šariš. Treba ináč vedieť, že uh, hrad, uh, šariský hradný vrch je bývalá vyhasnutá sopka, má naozaj uh, uh, typický kuželovitý tvar sopky. a um, my vieme teda, keď sopka teda je Čína, explozuje, vlastne je tam ten oheň, je tam žiara, to znamená to žiari. Čiže ten, ten názov toho kopca, tej bývalej sopky, takéto meno, že žiariš, šariš, je naozaj ako hm, a, doložené tou fyzickou realitou. Čiže pokiaľ nám niekto tvrdí, že ten zárosť sa, že to vlastne bolo to zás tými, akými iráncami tými, hej, že to bolo prinesené sem, ako že. To sú, to sú také, by som povedal, kostrbaté konštrukcie, že na, v svetle týchto konkrétnych, konkrétnych jak písomných záznamov či vlastne a, a, slo, a, jazykových interpretácií ako je úplne akože, takmer smiešné. Poďme na ďalšiu kapitolu. Slovanské mená sarmackých kmeňov. Starovakí historici rozlišujú niekoľko samostatných sarmátskych kmeňových zoskupení. V cednej Európe dominovali východouhorskí jazyči, V písovných záznamoch zaznamenaní ako jazyky. Severne a východne od bohanov, od týchto jazykov, boli alani, nazývaní tiež aorsi, ktorí si vo východnej Európe pomerne dlho zachovali čistú Krv odlovka, V tom čase a priestore mohlo ísť jedine o R1A Z645. Dobývateľskými výpravami smerom na východ postupne rovnako ako ďalšie sarmátske zoskupenia sa premiešali s ostatným azijským obyvateľstvom. Ptolemajos zaznamenáva týchto sarmátskych východných alanov severovýchodne od Azovského mora pod menom Serby. Susedmi Aorsov, teda Alanov, v oblasti severne od Kalkazu bol ďalší sarmacký kmeň menom Širaky, píše sa to Syrakoy, opäť ďalšie slovenské slovo, medzi Donom a Dnieprom a potom tiež severne od dolného toku Dunaja pôsobili Roxolani, správne by sme mali čítať pravdepodobne rusky Alani. Etymológia mien všetkých sarmackých kmeňov je slovanská jazyči, Latinský zápis jazygi, ako sme už hovorili, mali pôvod mene, mena v, po, o, v pojme jas, žiara. Meno pojmovo súvisí so slnečnou tematikou a menami ako jagatyrsi alebo agatirsi, jagať, žiariť a bohani. Bez B je to oheň, bohaní. Čiže krásne to prepojenie. Uh, hovoríme tu stále o slnečnej tematike. Áno. Čiže má to niečo súvi... má to tú súvislosť s tou sopkou, ktorá tu bola. E, ta, ten hrad. Šariš? O, ja si to, rozumiem, to? rozumiem. Toto je, je ako by som to povedal. So, so, sopka údajne vyjasla dávno, dávno, neviem kedy, hej, ale ako mm -hmm. počíta sa to na stati tisíc rokov minimálne. Hej, ale my sme tu vtedy nemohli byť. Hej. A to sa týka mm -hmm. takisto aj tej sopky v Šťavnických vrchoch, čo sme spomínali, to, to žiar, žiarské pohorie, žiarské vrchy a tak ďalej. A to bola vlastne 4-kilometrová sopka, ktorá v tom období patrila k najväčším vulkánom, uh, vulkánom uh, na svete. A tam opäť počítame na milióny rokov. Čiže keď naši predkovia zaznamenali, dostalo sa so teda do slovnej zásoby našej, teda, že žiara, oheň, tak to museli vidieť. A niekto povie, môže povedať, teda, že to je náhoda. A že tých náhod je toľko veľa, že to nemôže byť náhoda. A tu teraz otázka je, že boli naši predkovia, že mali takú, že dlhoveko, že, že milióny rokov, alebo statisíce, nie, určite nie. Čiže dačuje zase da zlé s tou našou chronológiou. A Môžem? No. Drž myšlienku. A nemôže to byť spojené, teraz budem konšpirátor, s tým, že by nás tu, čo ja viem, ovplyvnila nejaká, nejaká mimozemská loď, ktorá spôsobila to... GRI. Nie, nie, raz, raz to nechoďme tou cestou. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie to, je, to je krok vedľa. Neriešme to takto. A, ja k tomu môžem povedať jednu veľmi zaujímavú informáciu, ktorú som sa opäť dostal a opäť som sa dostal po napísaní knihy. A Autor sa rov, rovna, a, teda volá Konrad Gesner? A napísal v roku 1555 nejaký lexikon jazykový, kde spomína jazyky Európy a Ázie, časti Ázie, hlavne Kaukaz a okolie. No a tam je, vlastne tam sú aj uh, slovanské národy, ako bulhari, poliaci, Česi a teď, a teď. Ale ich nenazýva nezavý, nezazýva ich teda akože Slovania, ale nazýva ich menom Ilíry. A do konca 16. storočia, do začiatku 17. storočka, ja, boli Slovania známi ako Ilíry. Ilíri boli súčasníci Keltov, dokonca v strednej Európe sa tak prelínali, že, že autori niektorí nevedeli, či sú Kelty alebo Ilíri. Hej, hovoríme o súčasných autoroch. Hej. To znamená, tu máme ďalší krásny dôkaz starobilosti našej. Hej. A poďme ale k tým Ilírom. On tam píše zoznam národov, ktoré rozprávali ilírským jazykom. A medzi tými národmi, ktorí rozprávali ilírským jazykom, sú napríklad germánsky gepidi, ale sú tam aj jazyky, alebo jazyči. Čiže on nám krásne dokladá, že v 16. storočí bolo známe, že jazyky, sarmati jazyky, ktorí žili v Potysi, teda vo východnej časti Uhorska, východné Maďarsko, a východné Slovensko, a v podstate časť sedmohradská, možno časť srbská, a stredné Maďarsko, že celé toto územie rozprávalo slovanským jazykom. Bavíme sa o období 2. storočie, kedy tu pôsobili zhruba plus, minus pár storočí. Kedy tu pôsobili. Čo je ďalší krásny dôkaz z obdobia pred 18. storočí, informačný dôkaz, ktorý vypovedá exaktne, kto boli jazyky alebo jazyči. No a keď sme pri tom Gesterovi, tak on napríklad e, medzi Slovanov a e, národy, ktoré rozprávali irskym jazykom, ja som to zjednodušil, že Slovanov na dnešný jazyk. A boli napríklad že Estonci, a Litvanci, hej, Japodi, aj to väčšinou poslucháčom nebude nič hovoriť, ale to tiež veľmi zaujímavá informácia. Alebo a, na kaukaze hmm, Čerkesy. To sú informácie, ktoré naozaj, ako naozaj prekvapujú. Ne? Poďme teda ďalej na text. Meno Aorsi pramení v slovanskom pojme hora. A pravdepodobne pôvodný tvar pomenovania bolo Horsi. Horský alebo ako teda ľudia teda horali. Odbočím. Naozaj, keď meso Aorsi dáme prídych, tak dostávame horsky. Horsky pôvod mali aj sarmatskí Alani. Je k tomu venovaná samostatná kapitola, tak to nebudem rozvádzať, my ešte k tým Alanom dôjdeme. Ktorí boli označovali aj menom Aorsi, teda horsky. Uh, Etnonymum Aorsi sa vo všeobecnosti spája s avestínskym uh, Aurša a oseckým úrus, alebo ors, čo znamená bielý. Všetky tieto tvary súznejú so starogréckým oros, ktoré prekladáme ho ako hora, a všetky pramenia v slovenskom slove hora. Tu si treba uvedomiť, že oros je foneticky identický so slovenským slovom horos, Ora hora. hora. Ale len tak pre zaujímavosť, oros v maďarčine, čo vlastne pozriepaný jazyk, aj tam je aj veľa zajímavých maďarčiny, je veľa zajímavých archaických slov, ktoré my nemáme, a ktoré keď to interpretujeme aj cez tieto dejiny, tak napríklad oros v maďarčine znamená rus. Poďme teda ďalej na text. Hory horeli v vodzovkách, boli to vulkány, alebo boli zasnežené, boli biele, viď Alpy, hej, Alpi, Alba, hej, tamto latinské Alba, Alpi, tam je jednoznačná vlastne e, jazyková korelácia. Tak ako e, Aorsi je odvodené od pojmu hora, alebo Bieli, rovnako je odvodené aj meno Alani, ktorých nazývali aj Albani. To máme krásny historický záznam o tomto. A v slovenských nárečiach keď dáme B na začiatku, tak to boli Belani alebo Bielani, bezpočatočného B, Alani. Čiže máme krásne krásny vlastne etymologické vysvetlenie nielen zo Slovenčiny, že vlastne tí Sarmati súviseli ich meno teda s horami a tie rôzne verzie Aorsi alebo Alani opäť sa teda prepája s tými horami a vraciame sa k tomu slovu Bieli. Čo má etymologických súvisť, teda aj so svarbením štítov hôr. A tu teraz to budeme mať. Do modernej maďarčiny boli implementované staré výrazy, medzi ktorými sa nachádza aj slovo oros. Čítame ako oros. Pochádzajúce z gréckého pôvodne slovenského oros, hora. V maďarčine však oros neznamená hora, ani biely, ale rus. Nemožno si nevšimnúť nápadnú podobnosť medzi slovami aors, oros, rus, čo ponúka nové obzory súvislosti uh, po nahľadaním uh, na pôvod pomenovania rus. Rus, rusnak bolo ešte v 19. storočí pomenovanie pre potisanov obývajúcich Vyšnú Megále Moráviu, žijúcich Marche Ruizorum, ktorá bola nazývaná aj Horné Uhorsko. Potisania Rusnáci rozprávali od nepamäti východoslovenským jazykom, z ktorého vzýšla moderná Maďarčina, kde nachádzame už spomínané slovo oros. No a ruskú stopu nachádzame aj v mene ďalšieho sarmackého kmeňa menom Roxo Lani. A trošku odbočím. Ja som došiel k prekvapivému záveru, keď som písal tú knihu a naozaj som sa nevedel z toho dlhú dobu vysomáriť, pretože Halaga pekne dokladá, že dnešné rusínske obyvateľstvo je dominantne prítomné v našej oblasti, hlavne od 18. storočia, kedy začali chodiť veľké vlny, ktoré doslova boli osídľovacie, začali osídlovať veľké oblasti v rámci Uhorska. Dovtedy tí Rusíni, ako ich my dneska poznáme, boli uh, takisto uh, teda osídľovali, ale neboli, neboli to také, by som povedal, masívne, také masívne, uh, masívne teda, uh, toky a prírastky obyvateľstva, neobsazovali kompletne celé územia, ako, ako vlastne to e, poznáme teda dnes, že vlastne majú takmer súvislé osídlenie a, vo východnej časti a vo severovýchodných Karpatoch. A Halaga teda dokladá, že, že vlastne sa tu rozprávalo, rozprávalo teda po východo jazykom a vyzerá to tak teda, že slovo rusín aj slovo Rusnák a súvisí s nejakým starším a, geografickým prvkom územia a má to paradoxne kore koreláciu, k tomu dojdeme neskôr aj na pojem Sar Sarmat a Saur. Aj. A um, preto, preto som začal teda aj v tejto knihe rozlišovať, že Rusnak a Rusín. Lebo vyzerá to tak, že Rusnaci boli teda a, východňari. A uh, ono sa to aj odvádzalo ešte donedávna aj od vierovýzlania. Hej, že tí Rusnáci boli vlastne uh, tí tzv. grekokatolíci. To znamená, uh, to východné obradu. Dobre, poďme ďalej. Roxolani na základe etymológie sú spájani s Alanmi. Samotné meno je zložené z dvoch častí z Rox a Alani. Prvá časť Rox v perských jazykoch značí svetlí, svietiací, žiariací. opäť sme pri tom istom. Žiariací alebo rusí s dlhým i sa v našich končinách spája so slovom rusovláska, čo označuje dievča ako ženu so žiarivými, ryšavými alebo červenými vlasmi. Rusí, rusíni na Slovensku tradujú, že rusí znači svetlí ľudia. A je pravdepodobné, že grécké rox. Pôvodne foneticky znelo ros, ras, alebo rus. Potvrdzuje to aj Jordanes, ktorý spomína roxolanov v tvare rosomoni. To doslova, že rosomonurum gens. Kde je už zretelne čitateľný tvar ros, rus. Kmen širakov, píše sa doslova, že syrakoj, po grécky, v latinských zdrojoch zaznamenaný aj ako syra. Keni alebo a Seraci v 3. storočí pred našim letopočtom až v 2. storočí našho letopočtu obýval územie medzi Kaukazskými horami a riekou Dón. Boli sústredení okolo mesta Široké, meno ktorého grécky autory zaznamenali ako Širakena, doslova sa to píše, musím tu pozrieť na grécky záznam, Sirakenoi. V prvom storočí našho letopočtu kráľom Širákov bol Zorsines, Zorsin, alebo, mohli by sme to interpretovať už po týchto skúsenostiach, ktoré teda máme, ktoré sme si prečítali, mohlo by byť aj Žorsin alebo Žiarsin, teda syn zory alebo Žiary. Pôvod mena Širákov má dve možné vysvetlenia, obe slovenské. Prvé, Sirakoi, smeruje k slovu široké, ktoré je často vyskytujúcim sa prvkom aj v súčasnej slovenskej toponymii. Druhým je tvar šira keni, síra ceni a príbuzné slovenské slovo šarkan. Slovo šarkan je pravdepodobne zložené z dvoch častí, zo slova žiar a kan, to znamená kôň. A mohlo by to byť aj zákon naše kony, hej, zákon žiary, zákon fonka, aj takéto by mohlo byť vysvetlenie. Čovo výsledku dáva žiarevý kôň, teda šarkan, bajný biely kôň slovanov, mitologicky prepojený s vodou. Šarkan je v slovenčine synonymum pre už spomínané slova drak, jašter, širaký, by mohla byť teda slovenská verzia grécko-latinského slova Sarmat. A odbočím Opäť uh, spomeniem Konrada Gesnera a jeho knihu z roku 1555, kde uvádza teda, na Kaukaze tých Čerkesov, že bol, rozprávali uh, slovanským jazykom. Doslova to tak uvádza. A pozeral som si teda na genetiku Čerkesov, no oni naozaj majú okolo, zhruba, myslím, že okolo 25 R1A. Bolo by zaujímavé teda zistiť... Teda, ako R1A, či je to R1Z645 pochádzajúce teda z tej z strednej Európy. Toto bolo zaujímavé prezistiť. Každopádne prítomnosť ešte v 16. storočí je tam spomínaná hej, v tejto oblasti Kaukazu. Čiže toto vysvetlenie etymologické má vlastne nepriame, alebo možno priame, to je otázka, doložené teda aj v písomnom, aj v písomnom zdroji zo 16. storočia. Poďme ďalej. Meno širaky, syrakoj, je slovenské slovo, ktoré sa dostalo do análov. Gréckým ekivalentom v starom je slovo euris. A v latinčine tomu zodpovedá tvar lata. V modernej gréštine platís a v anglištine vide. Čítame to teda ako vajt. Je mimoriadne pozoruhodné, že všetkým týmto jazykovým prekladom slovenského slova široké zodpovedajú názvy historických kmeňov spätých s haploskupinou R1a a vnútrokarpatským priestorom. Takže poďme. Prvý, široké starogrecký Evris, kmeň Avaris, avari, severovýchodné uhorsko. Široké, latinský Latus, kmeň Latiny, taliansko, pochádzajú z vnútrokarpatského priestoru široké anglický vide, alebo white, kmeň vidyni. Takto nazýval slovanských budinov Amianus Markelinus. Pojďme ďalej na text. Grécké syrakeni, alebo širakeni, pre označenie sarmatov šírakov sa postupne zmenilo na sarakenoi, teda saracén saracéni, a širáky z východných oblastí Černého mora migrovali cez Kaukas na juh do oblasti Blízkeho východu. Tu v počiatkoch letopočtu ich Gréci už označovali, označovali menom Saraken, alebo Saracen, my to v našom jazyku skôr poznáme takto, čo bolo pomenovanie pre ľudí žijúcich v púštnych oblastiach blízko rímskej provincie Arábia, ktorí boli výslovne odlišní od Arabov v tom čase ešte Nemáme teda záznam, kto to bol presne, ale vieme, že boli výslovne odlišní od Arabov. Myslíš, myslíš pokoškou? Nie je to tam napísané, takže nebudem fantazírovať. Výrazne odlišný je možné aj to. Na základe toho, čo sme si povedali, je veľký predpoklad, že prenikli teda medzi vlastne tamtie etnika a v podstate sa rozplynuli tam, čase V ránov stredoveku sa výraz začal používať pre arabské kmene a s príchodom 12. storočia sa slovo saraken v stredovekej rímskej literatúre stalo symbolom pre moslímov. Čiže tu krásne vidíme, ako vznikajú názvy, alebo ako vznikli aj mnohé iné názvy a ako postupne uh, vlastne tou asimiláciou a tým postupným storočiami ako, ako ten vek išiel, ako sa tam prenášal ten názov a v podstate už dnešní moslimovia a dnešné obyvateľstvo týchto oblastí už naozaj uh, s tými pôvodnými širákmi uh, šarakenmi nemajú už, uh, alebo majú minimálne spoločné. Ináč, je veľmi zaujímavé, že uh, Arabi, ak sa tam začala to genetikomania si dali robiť tiež uh, uh, a genetické testy hej, a zhruba 10 až 15% ich malo R1A. V tom čase, ako sa to ešte nebolo známe, že teda R1A to boli tí árií, áriíci, hej, tak sa veľmi k tomu nehlásili, lebo sa za to hámbili. No ale keď prišlo vlastne to prepojenie s Áriími a so Skytmi a tak ďalej a Skýt je najstarší národ sveta, ako to už bolo spomínané, tak zrazu s tým vyšli von a my už dneska vieme, že naozaj elitná vrstva tých najvyšších rodov, tých arabských klánov, má tam tých 10-15 možno aj viac, ale je zdokumentované zhruba také číslo, majú to R1A. Aké R1A, to teraz presne neviem povedať, ale... Myslím, že prevážne sú R1A ešte staršího pôvodu, ešte spred tých, uh, tých uh, 10 tisíc rokmi. Nej? Ale nie je vylúčené teda, že je tam aj to Z645. Už takto detaľne vlastne, uh, toto vl menej, um, tá informácia pochádza od Klosova a už sa naozaj nepamätám na detaily a, a vôbec, či to tam vzpomínal až do takejto miery. No a tu teraz je... Uh, je čarovná, čarovná a, a, čarovný obrázok, a naozaj, naozaj toto by som každému odporúčal teda, a, teda vidieť. A máme tu Bitka pri Jarmuku v Jordánsku v roku 636, nášho letopočtu, medzi armádou Byzantskej rímskej ríše a arabskými silami Rašidúnskeho kalifátu. Ilustrácia pochádza od anonimného katalánskeho autora zo 14. storočia. Saraceni majú zastavu s hviezdou a polmesiacom, čo bol prvok typický pre stredoevropských sarmacký priestor. A je zaujímavé, že hviezdu a polmesiac mal v erbe Izak Komnenos, ktorý pochádzal z byzánskej ríbskej císárskej dynastie Komnenostov. Čo je ale zaujímavé, Uh, tí, tí moslimovia tu majú tú červenú zástavu, uh, má tam vlastne ten, pol, ten taký je pol mesiac z toho hviezdou, typický obraz našej karpatskej uh, uh, nebeskej bárky. Ináč presne tento symbol malo, pokiaľ mám pamäť uh, neklame, 800 šlia, polských šľachtických rodov, uh, rodov, ktoré nikdy neprišli do styku, teda s Turkami. Oni mali vlastne tento symbol a tento symbol je naozaj prastarý a je to práve v týchto v tom severnokarpatskom priestore je, je teda tradovaný už najstarší čas. A potom máme tu armádu kryžiakov alebo vojskov zbroji s klasickými teda našimi európskym evropským brdením a, a mečmi. A tí majú takisto červenú zástavu a majú takú istú hviezdu, ako, ako to majú, majú tí Mohamedani, akurát, že tam nie je pol mesiac. Hej. To, to je veľmi zaujímavá a ešte mám v tejto knihe jednu takisto zaujímavú, zaujímavú um, um, zaujímavú teda uh, ilustráciu, tiež uh, z obdobia teda uh, nám bližšieho, už zo stredoveku a tam sú nejaké takisto podobné zaujímavé prvky a dokonca sa mi zdá, že sú to vymenené. Hej. Dokonca, že tí, tí naši, naši bojovníci majú ten polmiesať hviezdu. Toto je inač zaujímavé teda, že nikto sa nad tým nezamýšľa, čo teda tieto symboly, uh, symboly znamenajú. Hej. My sme to už analýzovali teda v kapitolách uh, skorších, keď sme čítali teda o, tých, o, o, o tej slnečnej bárke a o kulte, slnešnom kulte teda, a v karpatskom priestore. No a pod tým teda je znak Izáka Komnenosa vládca Cipru v rokoch 1184 až 1196, kde vidíme krásne pol a nad tým hviezdu. Pri identifikácii kmeňov a pri hľadaní pôvodu mien Sarmatov je potrebné brať do úvahy aj fakt, že v dávnejších dobách sa záznamy písali a čítali opačne, teda odzadu tak ako to nás dnes píšu teda Arabi, ako to napríklad píšu aj Židia, čiže správa doľava. Mnohé názvy boli prechodom na súčasný spôsob písania, teda zľava doprava, ponechané v fójnom tvare, alebo sa používali oba. Typickým príkladom je latinský záznam avaris, respektíve abaros. My to poznáme teda ako, ako avary. V našich čítankách dejpisu sa to píše avari, ale latinský zápas, tých, záznam týchto avarov bolo avaris alebo abaros. Pri čítaní od konca dostaneme avaris, keď prečítame od konca, dostaneme syrava, teda širava. To sú presne títo širaky. A ak prečítame abaros, opäť z doľova, dostaneme soraba. Širaba je meno spomínaných Sarmatov-Širákov, Soraba je iné meno používané pre Sarmatov a lanov, ktorých my poznáme pod menom Srby. Naozaj Soraba je jedno z mien Srbov, ktoré v historických zdrojoch sa uh, spomína. Je to identickosť zhoda na chlb, na znak. Môže byť toto náhoda? Pýtam sa poslucháča. Môžu byť dve rozličné názvy Alanov. Sprava doľava smeruje na mená kmeňov, sarmackých kmeňov? Poďme ďalej. Srby, sarmacká elita. V ranom stredoveku sa Srbi v písomných prameňoch spomínali ako Servoj, Sorabos, Surby, Soraby a podobne. Porfirogenet pôvod Srbov umiestňuje do krajiny Bojka. Doslova uvádza, že Srbi pochádzajú z nepokrstených Srbov nazývaných aj Bielí teda Alani, usadených na druhej strane Turecka, severne od Biharska, v kraji, ktorý nazývajú Bojky, alebo Bojka. Veda nich je Francko, panonia, ako aj Veľká Chrobatia, nepokrstená, nazývaná aj Biela. Opäť máme Biela Chrobatia a Biele Srbsko. Na tomto území Srby pôvodne žili odpradávna. The modern part of an universal history naznačuje, že staršie meno Srbov bolo Venedi. Porfirogenet pomerne presne zaznamenal územie pravlasti Srbov. Na časti územia porfirogenetovej bojky dodnes žijú rusínsky bojkovia. Opäť náhoda? Pýtam sa. Rusínska bojka sa nachádza na území podkarpatskej Rusy na južných slahoch Karpát, medzi riekami Uch a San na západe a Limnica a Terefa na východe. V časoch dávnejších pred príchodov Rusínov, Germá čo boli vlastne pôvodne germánsky pevcíni, k tomuto ešte prídeme, a bojka pravdepodobne siahala až po Prešov a zahrňala aj celý region Šáriš. A hneď vedľa nich na severe, v Severných Karpatoch, Severné Slovensko, žili bieli chrobati, Tam bola biela chrobatia, chorváti. Písomné zdroje potvrdzuje aj genetika. A to je dôležité, si treba uvedomiť. Ja som to naozaj, keď som čítal Klosová, až niekoľkokrát som prečítal, že fakt. Kľosov nám doklada, že 90% R1A v Srbsku pochádza zo severokarpatskej vetvy R1A Z280. Za severných Karpat pochádza aj prevážna časť haplotýpov R1A Bosny a Hercegoviny. Čiže máme to doložené písomne, máme to doložené genetikou. Územie Bojky aj Bielých Chrobatov bolo územím slnečného kultu boga, ktorý mal korene v katastrofickej udalosti vyliatia mitologického jazera, kde ústrednou postavou bol nebeský bujak kňaz Turán, drak v jednej osobe. Región Šariš centrálnym hradom rovnocenného názvu a sídlo Prešov vzhľadom na ich názvy podľa všetkého zohrávali v histórii s Arbatov Srbou významnú rolu. Šariš už bol spomínaný na viacerých miestach tejto knihy. Pozrime sa teraz podrobnejšie na Prešov. Prešov je názov súčasný slovenský. V minulosti sa používal aj iný, uhorský. Podotýkam nie maďarský názov Eperies. A Prečo odbočím, že nie maďarský? Maďarský názov um, je odvozovaný od jahody, od eper. Sa samotné eper je, majú v, nachádzame v latinčine, v angličtine a tak ďalej. Je to tu vlastne indoeurópsky pôvod. Čiže to nie je ani maďarské slovo. A v podstate Maďarčina bola dotvorená kazincím koncom 18. storočia a tie staré záznamy tých, maď, tých, tých maďarských zápisoch sú malo kom, kompatibilné s tou modern, modernou maďarčinou. Čiže odvázať od, od jahody nemá ani zmysel, hlavne keď prešlo mal erbe šipové rúže. V určitom období sa niekto snažil sa tam manipulovať tie, tie jahody a nejakým spôsobom sa boli vydávané erbové listiny. Aj, takto trošku orientované, ale najstarší erb, erbová, erbová listina, teda prešová, sú šipové rúži, rúže. K tomu dojdeme ešte. Pôvod uhorského Eperies je nezmyselne spájaný s maďarským slovom jahoda, bez akéhokoľvek opostatnenia. Skutočný pôvod mena je sarmacký, dvojakého vysvetlenia. Eperies, čítaný z pravej strany, je serpe, Serpe je srp, srbsko, ale aj základom latinského slova serpens či sanskrtského sarpa alebo sarpati. Obe slova v preklade značia had. V na kult drakejašťera v oblasti Šariša je to pomerne vystižné. Meno serp, opäť čítané odzadu, dáva pres, respektíve prús. Prusy boli kmene sídliace v jovovýchodnom pobaltí, horný tok Vyslí a sredný rieky Narev, ktoré boli úplne vyhľadené a zvyšok bolo asimilovaný. Ich územie sa čiastočne prekryvalo s oblasťou, ktoré obývali starobili Neury, alebo Náury, pochádzajúci z oblasti Bojky. Kraj Prusov sa dodnes nazýva Mazursko ako potiské Mažarsko. Lotyšania nazývali Prusov pruši. A podobne aj v slovenskom jazyku prusi alebo prušiaci. Prušiaci alebo pruši uh, majú identické meno s paralelnou verziou Eperies, teda Prešov. Pričom Prešov má blízko k nárečovému Perši, ktoré nachádzame aj v pomenovaní Peržanov, ktorí, ako nám dokladá Amianus Markelinus, pochádzali od Skytov a tí mali pôvod v Severokarpatskom rozvodí. Perší vo východoslovenských nárečiach známy prvý popredný, čo skutočne vystihuje postavenie kráľovských skýtov. Meno Peržania pochádza od Grékov. Sami sebe hovorili žaria, žarivý, svetlý. Z analov sú známy ako ária, respektíve Arijana. Od toho aj pochádza slovo Irán. Tu odbočím. Krásne vidieť, ako sa stále točíme lokality Irán, a R1A, a Sanskrit, a slovenské nárečia a vlastne kult draka jaštera žiary žiara slnko a vlastne toto je, je dokola zo všetkých strán. Je to, je to nabalené také kvantum um, dát, čo sa týka uh, jazykov, nielen slovenského, čo sa týka, uh, čo sa týka teda... Uh, kultúry, teda hmotnej kultúry, ktoré vlastne bolo archeologicky objavený a samozrejme v konfrontácii s písomnými zdrojmi. Krásne to všetko sedí na chlb, doslova. Nasleduje mapka. Táto mapka je zaujímavá a z tohoto hľadiska, že je tu zakreslená bojka, Biele Srbsko, a je tu zakreslené Biela Chrobatia. Biela Chrobatia, alebo to Chorvátsko, my vieme už dneska presne, čo to znamenalo. A Chorváti, alebo to Chorvát neznamenalo, neznamenalo, a, neznamenalo a, etnikum, ale bolo to a, označenie rozvodia. Chrbtov hôr, ktoré tvorili reťazec, ktorého my dneska hovoríme o rozvode kde vlastne na severe, rieky eh, tekli na sever do Balckého mora a južne od toho rozvodia teda do mora Čierneho. Tu bola tá Chrobatia, trošku odbočím, už spomínaný Merignol, ale aj Hajek z Libočan v 16. storočí, Merignol v storočí 14. A spomínajú teda, že eh, tí, ako som už hovoril, že eh, pardon, Don to nehovorí, hovorí to teda Hajek z Libočan v 16. storočí, teda, že Čech a Lech pochádzajú teda a, z charvátskej zemi, hej, a identifikuje tú charvátskú zem, teda ako stredné Slovensko. A, nie k tomu, ďalej v knihe budeme sa s tým zaoberať, takže nebudem tu teraz viac rozvázať, ale čo chcem povedať, tieto kniežata nazýval teda Lecha aj Čecha ako slovenské kniežata, im hovoril, a ich pôvod teda bol na území Slovenska, ktoré bolo kedysi ostatne väčšie, a teda jednoznačne identifikoval, že túto krajinu teda nazýval aj ako Charvátska alebo chorvátska krajina, Hej, čiže identifikoval horské prostredie, čiže chorvátske znamená horské. A keď si pozrieme na všetky historické územia, kde sa spomenajú Chorváti, všade, všade, všade, všade, všade na 100% sú ležia, teda, teda ich územia sa nachádzajú na rozvodí, teda v horách na rozvodí. A práve táto mapka smeruje k tomu a plus ešte zaujímavú informáciu poskytuje, že... V podstate všade, kde boli Chorvati, sa vyskytuli aj Srby. čo je neuveriteľné. Tú logiku mne sa nepodarilo objaviť, že prečo. Ale naozaj všade. Či po mne spomenieme, a vlastne, pri Černomorskú oblasť, tam boli tí Sorbani, ale spomínajú sa aj tam Chorvatos, uh, ale v tváre uh, Trebata. Keď pôjdeme na sever, sa k túto Prusy, z doľava je to Srb, Hej. A kriviči, ktoré sa a, a veľmi podobá korutáncom, hej. tam len a, nejaké samohlásky treba vymeniť a je to identické. Potom máme v Čechách, na severe boli tzv. Charvati, v týchto horách Krkonôž a okolici, a severnejšie Lužický Srbi. No a potom dole na juhu dnes poznáme Chorváti a, a srby. Čiže všade, kde sa vyskytili chorbáti svojej Srby. Tá to pekne ukazuje a ukazuje vlastne aj teda tie migračné vlny, ako snať mohli, teda, mohli prebiehať. Poďme k textu. Ak budeme veriť oficiálnej chronológii, tak osídlenie dnešného územia Srbska z Bojky prebehlo niekoľkokrát. Prvýkrát sa to udialo v dobe bronzovej. O tom sme už hovorili, keď severské oddiely Boganov obsadili dnešné Srbsko až po dnešný grécky Epirus vrátane, ktoré nesie názov rovnaký ako Eperies, čo ten latinský názov Prešova. Úplne identické. Potom prišla ďalšia vlna Srbov, ktorá je známa ako Slovanská a preosiedla celú oblasť ešte raz. Ja sa tu ešte zastavím k tomu Eperies, Epirus. Opäť sa vlátim uh, ku Konradovi Gessnerovi. <laughs> a to, čo som mu spomínal teda v tom jeho slovniku tých jazykov a, teda, a národov, ktoré rozprávajú tými jazykmi, tak opäť pri tých slovanských, respektíve pre, pri, uh, pri ilierskom jazyku, kde vymenúvava aj národy, ktoré rozprávajú ilierským jazykom, tak spomína teda aj Epirotov a Epirus. To znamená, v 16. storočí Epirus bolo alebo na území Grécka, ktoré sa dneska mu hovorí, že Epirus je to južne od Srbska. A bolo známe teda, že sa tam rozprávalo slovanským jazykom. Čiže opäť nie je to niekde hodená informácia len tak do vetra. Má to svoje, by som povedal, opodstatnenie, má to svoju logiku. Poďme ďalej na text. Možno to boli naozaj udalosti dve a možno šlo o jednu a tú istú udalosť. Doba bronzová v 5. a 6. storočí, každopádne sú tu doplňujúce genetické špecifiká. Genetické zloženie populácie dnešných Srbov je vzhľadom na ich slovanský jazyk a slovanskú etnicitu príliš chudobné na haploskupinu R1A. Na druhej strane Klosov upozorňuje, že územie Srbska, Chorvátska, Macedónska a Bosný je región s najstaršími európskymi haplotýpmi rodu R1A, ktorých spoločný predok žil asi 8 až 7 tisíc rokov pred našim letopočtom. V súčasnej populácii Srbska je 18 nositeľov haploskupiny IDNA R1A, Dokonca vyššie percentuje vo Švedsku, Norsku a východnom Nemecku, to je na okraj. Ďalšia poskupiny sú I, I2, I2B, R1B a tak ďalej, tak ďalej. Nebudem to čítať, sú to konkrétne percentuálne čísla Vzhľadom na to, že Srbí boli sarmati, bojovníci draka, ktorí sa presovali po rozľahlých teritoriách Eurázie, genetické primesy rôznych kutov sveta sú prirozeným dôsledkom. Príchodom nových bojovníkov sa menilo genetické zloženie spoločenstva, etnicita zdedená podávných predkov ostávala nezmenená. Tento jav nebada len u Srbov, ale aj na území dnešného Maďarska, v neskorom sarmackom období u Hunov a Avarov. Zaujímavým čriebkom je tradícia samotných juhoslovanských Srbov, ktorí ešte v 9. storočí označovali za svoju pôvodnú vlast nejaké bližšie nešpecifikované východné Srbsko. To, že sa považovali za Slovanou, svedčí o návrate časti srbského spoločenstva z Ázie späť do karpatského priestoru. Inač treba povedať, že niečo podobné sa udialo aj v e, Nemecku, aj, alebo na území dnešného Nemecka. Tam bolo, bolo masívne odnárodňovanie, ale toto už bolo hlavne v e, 17. 18. storočie a storočia predtým, v podstate od ríše, bolo systematicky, cieľovedne realizované. Písomné zdroje prvýkrát spomínajú Srbov v prvom storočí nášho letopočtu. Plynius starší vo svojom diele História naturalich spomína v tvare Serbii a umiestňuje ich v susedstve Sarmatov v oblasti Krymu. V druhom storočí Ptolemajos opisuje ľudí menom Serboj, alebo Sirboj za Kaukazom pri Kaspickom mori. My vieme už, že tí, uh, tam boli teda uh, spomínali Slovania, alebo že bolo známe, že tam tí Čerkesy uh, rozprávali slovanským jazykom, to je vlastne uh, zhruba táto oblasť. Na Kaukaze pôsobili Alani, Srbi a mnohé ďalšie slovanské kmene. Samotný výraz Kaukaz je slovanský, odvodený od východoslovenského Kakáš, Kohut. Maďari budú námietať, hej, že to je naše. No tak, áno, treba povedať, že maďarčina obsahuje veľké množstvo východoslovenských slov. Medzi tieto kmene možno priradiť aj historických avarov Sabíry. Aj keď súčasní avári obyvatelia Kaukazu nemajú so slovami z hľadiska genetiky ani etnicity nič spoločného a z hľadiska genetiky s európskymi avármi zo 7. storočia, možno sledovať ich prítomnosť len v minimálnej miere. Je tomu venovaná samostatná kapitola, takže nebudem rozvádzať. Pojitkom medzi avármi je srbská stopa v úvodzovkách a zápisy Soraba, Abaros, alebo Soraby, Ibaros, smerujúce k Iberom alebo Avarom Abaris, ale aj k Ebros, rieka Marica, či k pomenovaniu kontinentu Európa. Porfynogenet hovorí o európskych Avaroch v Potisí a o Srbsku ako o slovanoch, teda doslova citujem, sklávy, ktorí sú nazývaní avari, či preukázateľne dokladá ich etnicitu. My sa tomu budeme neskôr, venovať neskôr tým avarom a podľa všetkého vychádza tak, že avary sú pôvodné nejaké pomenovanie. Avary tu boli predtým, bieli avary, ale avary prišli aj z východu. A tak ako pri kumánov rozlišujeme bielých kumánov a iných kumánov, tak ako pri hunoch rozlišujeme bielých hunov a iných hunoch, pri uhroch bielých uhrov a a čiernych uhrov napríklad, tá, takisto uh, vyzerá to tak, že avári boli biery, aj keď to nemáme písomne doložené, to znamená tu, tu najši doma, domáci, chlapi mohutného rastu a avári, ktorí naozaj máme písomne doložené, prišli aj z tej Ázie a operovali v danom priestore. Ale tomu je venované teda uh, samostatné, samostatné, uh, samostatná kapitola. Máme 5 minút? Áno. A mám tu teraz kritickú poznámku. Pán Svegroš, nezjednodušujte, nemôžete východňárov alebo Rusinov automaticky spájať s grécko-katolickou církvou. Uh, ja áno, ja priznávam sa, že som to zjednodušil a takisto priznávam, že čo sa týka, čo sa týka náboženských tých štruktúr, tie detaily a tie, tie vlastné postupy a tie vzťahy, ako to nie je moja doména. Ja som technik, ja som sa veľmi tom cirkovnou vecou nezaoberal, čiže ak som urobil nejakú chybičku, sa ospravedlňujem. A každopádne... A, a, každopádne... A, ešte donedávna bolo známe teda, že, že uh, uh, na Slovensku teda, že Rusnaci boli vlastne ako uh, náboženský uh, hodnotený týmto menom. Keď sa so tam môžem vyjadriť? Komplikované. Dobre, uh, máme zo pár minút, takže uvidíme, teda, ako nám to teda vyjde. Srby slúžili vlasti, slúžili rodu a tento vzťah a životná filozofia sa pravdepodobne pretavila do latinčiny v podobe slova servus vo význame sluha. Neskôr nadobudol význam aj ako otrok, nevoľník, rovnako ako v mladých jazykoch západnej Európy slovo slav, slave alebo esclavon. Hej. Čiže tá uh, spoločná nejaká naša uh, slavy a uh, srby a servus uh, naozaj uh, má tu nejakú spoločnú filozofiu a to pramení práve v tom, uh, že sme momentálne v otrockej pozícii, čo sa týka historickej vedy, ale aj uh, nejakých tých mocenských hier, ktoré vlastne prebiehajú v posledných storočiach. A v dnešnom v Severnom Srbsku bolo historické územie rovnako ako v Severnej Panónii, kde sa na bývalom Morskom dne už od neskorej doby bronzovej nachádzalo sústredovacie miesto pre slovanské armády. Už sme tomu venovali. To územie sa volá Vojvodina, ktoré dodnes vo svojom mene nesie odkaz na zhromažďovaciu činnosť brancov. Čiže Vojvodina, čiže armáda, vojska. Tuto naozaj v dobe bronzovej, ale aj v dobe sarmatskej boli vlastne družiny, ktoré... Teda Bolo to miesto, kde sa koncentrovali teda vojenské družiny a odtiaľ išli teda vojenské, vojenské výpady rôznymi smermi. Zo stredoveku je na juhovýchodne Srbska známy region Raška a píše sa latinsky Rascia. Na území Rašky vzniklo historicky známe prvé kráľovstvo Srbov. Územie Rašky zahrňalo juhozápadnú časť dnešného Srbska, severnú časť Čiernej hory a najvýchodnejšiu časť Bosnia a Hercegoviny. Pomenovanie Raška pochádzalo od názvu Starého mesta RAS, to je oficiálna verzia. Presná poloha mesta RAS dnes nie je známa. Výskumy predpokladajú, že mesto sa nachádzalo v pevnosti Gradina nad Starým trgovišťom. Pevnosť má bohatú históriu, siahajúcu až do doby bronzovej. Na tomto mieste sa nachádza rímska, rímska vojenská pevnosť a v období neskorej antiky boli postavené obytné budovy a bazilika. Prokopios spomína pevnosť pod menom Arsa. Hej. A veľmi nám to podoba sa práve na týchto Aorsov, aur ktorí sme spomínali a na začiatku tohoto vstupu. No, máme dve minúty Neviem, či sa oplatiť ďalej čítať asi ešte. Nestihneme to. Nestihneme to. to, dokončíme to na budúce. Sú to zaujímavé informácie, len súvisiace teda so, so Srbmi a vlastne už to také komplexné uzavretie a naozaj ten, to prepojenie tých Srbov, Srbov a tú východňarov je naozaj veľmi zaujímavé. A tak pre zaujímavosť. Na juhu Srbska sa nazýva mesto Preševo. Úplne mm -hmm. to vodk identické so slovom Prešov. Čiže to je, máme ďalší taký čriepok, ktorý napovedá, že to, čo som teda dneska čítal, má dačo čo do seba a má tu nejakú logiku, má tu nejakú koncepciu a v podstate v súvislosti aj s genetikou a ďalšími súvislostiami pís písomných zdrojov, ako dáva to, dáva to nejaký, nejakú ucelenú predstavu ako ako to asi teda mohlo vyzerať a vlastne tá migrácia zo severu na juh je potvrdená naozaj vo viacerých e, historických obdobiach. No otázne je teda, že ktorú my chceme brať tu ako túto relevantnú. Dobre, tu by som asi skončil sa môžeš odlúžiť s našimi poslucháčmi. Áno, ďakujem teda poslucháču, že so mnou vydržali a verím, že som vás inšpiroval a poviem to, čo stále hovorím aj na, na prezentáciách, ktoré mám v poslednom hlavne teda len na Východnom Slovensku. A, neverte mi, preverte si to. Pozrite si knihu, mám tam všade odkazy, skúste hľadať a konfrontovať a vytvárajte si vlastný obraz. Je to veľmi dôležité. Hlavne neverte to, čo vám ponúkajú. Nebuďte, nebuďte konzumenti informácií, buďte a, hľadači informácií. Tak. A to je veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že toto je potrebné neustále opakovať stále dookola. A ako som povedal, keď chceme vedieť, ako ďalej musíme poznať našu minulosť. Takže, e, vážení poslucháči, e, ďakujem vám pekne za pozornosť. Teším sa na stretnutie s vami opäť o dva týždne a ešte vám poprajem krásnu a ničím nerušenú. Dobrú noc. Dovidenia, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Vy ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.